...yang beriman maupun yang menyeleweng. Allahu Akbar walillahilhamd. Marilah kita putar sekali lagi roda perjuangan Islam... ...di tengah-tengah gelanggang perlombaan ideologi dan hukum internasional. Agar kita <tuh> tidak lebih lama lagi... ...diumbang-ambingkan oleh intrik-intrik barat dan timur. Memang mereka tidak akan memberi kesempatan mainnya Islam... ...di gelanggang internasional karenanya terus menerus sejak dahulu sejak 70 tahun yang lalu mereka membius seluruh kekuatan umat Islam pemudanya dirangsang libido seksualisnya pemudinya dikibuli dengan alasan-alasan emansipasi sampai ia menjadi lebih barat dari orang barat Masyarakat muslimin ulama Islam yang tadinya dilihat oleh barat atau timur tekun mengajar di tempat-tempat didikan mereka dan memimpin umat ke jalan Allah dilontari masalah hilafiah, ...tahlil, talqin... sampai umat kacar kacir, lahirlah golongan tua, golongan muda, perpecahan tak dapat diatasi dan berantakanlah sop-sop umat tak berimam. Akhirnya ulama diseret ke gelanggang politik, ke korsiologi dengan dalih memperjuangkan Islam namun segala sesuatu dapat mereka lakukan kecuali perjuangan Islam akhirnya madrasah-madrasah pesantren-pesantren seluruh dunia mulai diusahakan pengkotaannya di bawah satu wadah yang langsung maupun tidak mempunyai hubungan dengan golongan-golongan di luar Islam negara-negara sedang berkembang digenangi oleh barat dengan hutang sampai tak berkutik negara-negara Islam yang kaya diadu domba. Maklar-maklar senjata bobrok berkeliaran di Timur Tengah menipu mereka untuk menumpuk senjata seharga miliaran dolar agar situasi Arab makan Arab tetap berjalan di sana. Selain itu, di bidang-bidang lain, mereka memperluas jurang antara Islam dengan umatnya, antara Quran dengan pendukungnya dengan bermacam-macam cara dan taktik. Orang di Kairo <tuh> baru tahu bahawa pembukaan Egyptian University satu abad yang lalu hanyalah untuk membunuh atau mengurangi pengaruh Al-Azhar Universitas Islam tertua di dunia disamping menyelinapkan westernisasi ke ibu kota Islam itu karena Al-Azhar dilihat berhasil memproducer ulama yang bertebaran di seluruh dunia maka lemparlah segala yang berupa benda dari duniamu ini demi untuk mempertahankannya bersatulah di bawah naungan Al-Quran rangkullah dia nanti dia akan merangkul kita dan disitulah mulanya timbul dan jayanya kita sebagai umat sedarilah bahwa orang lain juga gigih mengejar untuk mendeskreditkan kita begitu tapak suci wali Songo menginjak bumi tanah air kita maka negara-negara barat yang salibis mengutus Marco Polo dengan eh, kemari dengan slogan bendera harus selalu mengikuti Bible. Slogan itu belum pernah dicabut walaupun kelihatannya mereka menonjol